Розділ 6. У ресторані в Гейгерстауні, окрім гарної їжі, була ще й своя атмосфера. Столики тут розмістили не тільки на газоні, аж до маленького озера, а й на гілках трьох величезних старих дерев. Над кожним був споруджений дах, що створював в обідній зоні вічне літо, навіть у дощову чи сніжну погоду. Джил захотіла їсти вгорі на деревах, але Бен проігнорував її та підкупив метр до теля, щоб він посадив їх за столик на свій вибір біля води. А потім замовив іще і портативне стерво, яке встановили поруч. Джил злегка роздратувалась. «Бене, навіщо було їхати аж сюди та платити такі гроші, якщо ми не можемо поїсти на деревах і повинні терпіти цей джиттербокс?» «Терпіння, Люба!» Столики на деревах обладнані мікрофонами, щоб забезпечити обслуговування. Цей столик, сподіваюся, не має таких хитрощів, оскільки я бачив, як офіціант брав його скупи тих, якими не користуються. Що ж до радіо, це не лише тому, що не по-американськи і, можливо, справді згубно їсти, не втупившись у стерео. Але це також і шум, що заважатиме дистанційним мікрофоном, направленим на нас якщо припустити, що нишпорки містера Дугласа нами цікавляться. А я не сумніваюся, що так воно і є. «Ти серйозно вважаєш, що вони можуть за нами стежити, Бене?» Джил здригнулася. «Не думаю, що злочинне життя – це моє». «Дурниці. Коли я працював над хабарницьким скандалом у General Synthetics, то не спав двічі в одному місці». Плюс їв тільки напівфабрикати, які мусив купувати сам. Через деякий час тобі це починає подобатись. Стимулює обмін речовин. «Моєму обміну речовин це не потрібно. Дякую. Все, що мені потрібно, так це годин особистий, багатий пацієнт похилого віку. Не збираєшся виходити за мене, Джил? Після того, як мій майбутній чоловік відкине копита, збираюся». Чи, може, я буду така багата, що зможу дозволити тримати тебе замість домашнього улюбленця? Найкраща пропозиція за останні місяці. Як щодо того, щоб почати сьогодні ввечері? Після того, як він відкине копита? Коли вони пили коктейлі, музичне шоу разом з купою реклами, що лунало зі стерео та лупило по барабанних перетинках, раптово припинилось. На екрані з'явилося зображення диктора. Він щиро посміхнувся і сказав. «НСМ. Нові світові мережі та їхній спонсор – мальтизіанські пастилки «Мудра дівчина» мають честь та привілей поступитися кількома наступними хвилинами особливій історично важливій трансляції з уряду Федерації. Пам'ятайте, друзі, кожна мудра дівчина користується мудрими дівчатами». Легко носити, приємно приймати, гарантовано жодних невдач. Затверджено для продажу без рекомендацій згідно з громадським законом 13.12. Навіщо наважуватися на старомодні, неестетичні, шкідливі, непевні методи? Навіщо ризикувати втратити його любов та повагу? Пам'ятайте! Привабливий вовкуватий диктор глянув у бік і поспішив закінчити рекламний текст. «Я раджу вам мудру дівчину, яка своєю чергою передає слово генеральному секретарю та людині з Марса». Триде-картинка плавно змінилася на зображення молодої жінки. Такої чуттєвої, неймовірно жіночної, звабливої, щоб примусити кожного чоловіка, який її побачить, бажати цей місцевий талант. Вона витягнулася, хитнулася і звабливо промовила». «Я завжди користуюся мудрою дівчиною». Картинка зблідла, і цілий оркестр взяв перші акорди «Нехай буде верховний спокій». Гімн Федерації. Бен промовив. «А ти користуєшся мудрою дівчиною?» «Не твоє діло». Вона здавалася роздратованою. І додала. «Це шарлатанська панацея». «У будь-якому разі, що змусило тебе думати, що мені це потрібно?» Кекстон не відповів, а на екрані з'явились батьківські риси містера генерального секретаря Дугласа. «Друзі, – почав він, – громадяни федерації, сьогодні я маю унікальну честь та привілей. З часу триумфального повернення чемпіона, нашого корабля-першопрохідця, він продовжив кількома тисячами гарно дібраних слів, щоб привітати жителів Землі з їхнім успішним контактом з іншою планетою, іншою цивілізованою расою. Він примудрився натякнути на те, що подвиг чемпіона був особистим досягненням кожного жителя Федерації, і що всі вони могли б посприяти експедиції, якби не були зайняті іншою серйозною роботою і що він, секретар Дуглас, був обраний ними як звичайний інструмент для виконання їхньої волі. Лестощі ніколи не говорилися прямо, завжди приховано. У підтексті припускалося, що бути звичайною людиною означає бути рівним будь-кому, або й навіть кращим за більшість, і що старий добрий Джо Дуглас – втілення звичайної людини. Навіть його зім'ята краватка та розтріпане волосся – було просто людським. Бен Кекстон хотів би дізнатися, хто написав промову. Можливо, Джим Сенфор. З усієї команди Дугласа саме він найкраще вмів добирати прикметники, так, щоб полоскотати та втішити аудиторію. До того, як піти у політику, він писав рекламні тексти і ніколи не відчував докорів сумління. Так, оцей фрагмент про руку, що гойдає колиску, був точно Джимовою роботою. Він був з тих козлів, які могли звабити молоду дівчину цукеркою і вважати це дотепним. «Вимкни!» – різко сказала Джил. «Що? Помовч, гарненькі ніжки. Я мушу це послухати. Тож, друзі, я маю честь представити вам нового громадянина Валентина Майкла Сміта, людину з Марса. Майку, ми всі знаємо, що ти втомився і не дуже добре почуваєшся». Але скажеш кілька слів своїм друзям. Вони всі хочуть тебе побачити. На екрані стерео з'явилась крупним планом постать чоловіка в інвалідному візку. З одного боку біля нього крутився Дуглас. Так, ніби був його улюбленим дядечком. З іншого боку крісла стояла медсестра. Сувора, манірна та фотогенічна. Джил важко дихала. Бен люто прошепотів. Тихо, я не хочу пропустити ані слова. Інтерв'ю було недовгим. На спокійному дитячому обличчі чоловіка в кріслі з'явилася сором'язлива посмішка. Він подивився у камеру і сказав. Привіт, люди. Вибачте, що сиджу. Я все ще заслабкий. Здавалося, йому важко говорити. І медсестра зупинила його, щоб перевірити пульс. У відповідь на запитання Дугласа він осипав компліментами капітана Ван Тромпа та команду чемпіона, подякував усім за свій порятунок і сказав, що усі на Марсі надзвичайно схвильовані контактом із Землею і що він сподівається допомогти налагодити сильні та дружні стосунки між двома планетами. Медсестра знову його перебила, але Дуглас м'яко сказав, «Майку, чи достатньо добре ти почуваєшся, щоб відповісти на ще одне запитання?» Звісно, містер Дуглас, якщо знатиму відповідь. «Майку, що ти думаєш про земних дівчат?» «Оце так». На його дитячому обличчі з'явилося благоговіння та захват. І він почервонів. Тоді на екрані знову з'явився генеральний секретар. «Майк попросив мене вам передати?» У його голосі проступили батьківські нотки що він повернеться знову, щоб побачити вас так скоро, як тільки зможе. Ви знаєте, що йому потрібно зміцнити м'язи. Сила тяжіння на землі надто велика для нього, так само, як для нас була б за великою сила тяжіння на Юпітері. Можливо, наступного тижня, якщо за обіцянками лікарів він достатньо зміцніє. Картинка поступово згасла, і на екрані знову з'явились представники пастилок «Мудра дівчина». Завдяки коротким одноактивним п'єсам стало зрозуміло, що дівчина, яка ними не користувалася, була не лише не при своєму розумі, а й безсумніву «синте» до кінчиків пальців. Чоловіки переходитимуть на інший бік вулиці, щоб уникнути її. Бен перемикнув на інший канал. Потім повернувся до Джилл і замислено промовив. «Що ж, я можу порвати завтрашню статтю і шукати нову тему». Вони не тільки зробили мій сьогоднішній протест смішним, а й дали зрозуміти, що він повністю під владою Дугласа. «Бене!» «Що?» «Це не людина з Марса». «Що?» «Крихітко, ти впевнена?» «Ну, звісно ж, я впевнена. О, він схожий на нього. Дуже схожий. Навіть голос такий самий. Але це не той пацієнт, якого я бачила в кімнаті під охороною». Бен спробував похитнути її впевненість. Він вказав на те, що Сміта знали і бачили кілька десятків інших людей охорона, інтерни, санітари, капітан та члени команди чемпіона, можливо, ще хтось, хоча б хтось із цього переліку мав би побачити випуск новин, Чи правління, хоча б, мало припустити, що хтось із них може його побачити та розпізнати підміну. Якщо така була, це безглуздо. Бо надто ризиковано. Джилл не запропонувала жодного логічного спростування. Вона спохмурніла і до останнього наполягала на тому, що людина на стерео – не пацієнт, якого вона бачила. Врешті-решт вона сердито сказала. «Добре, добре. Залишайся при своїй думці. Якщо я не можу довести, що маю рацію, значить я помиляюсь. Чоловіки!» «Зараз, Джилл...» «Будь ласка, відвези мене додому!» Бен мовчки пройшов до таксі. Він не погодився на одне з тих, що чекали біля ресторану. Навіть попри те, що більше не вважав, що хтось стежитиме за його пересуваннями. Він обрав одну з машин зі стоянки біля готелю навпроти. Коли вони летіли назад, Джилл залишалась незворушною. Через якийсь час Бен витягнув транскрипції записів, отриманих у лікарняній кімнаті Сміта. І перечитав їх. Він перечитав їх іще раз. Трохи подумав і сказав. «Джил». «Так, містера Кекстоне». «Я тобі не містер. Послухай, Джил. Вибач. Я прошу вибачення. Я помилявся». «І що ж стало причиною такого важливого висновку?» Він гляснув зім'ятими аркушами по долоні. «Ось це». Сміт не міг поводитися так вчора і за день до того, і потім ввечері дати подібне інтерв'ю. Він вимкнув контроль, впав в один з отих своїх станів, у транс. Я дуже рада, що ти нарешті побачив очевидне. Джил, якщо ти кілька разів вріжеш мені, тобі полегшає? Це серйозно. Ти знаєш, що це означає? Це означає, що вони використали актора, щоб підробити інтерв'ю. Я вже говорила тобі це. Звісно, актора і хорошого актора, ретельно дібраного та навченого. Але це означає набагато більше. Я бачу два варіанти. Перший – Сміт мертвий і… Мертвий. Джил раптом згадала цікаву церемонію пиття води і відчула дивний… Теплий, духовний смак особистості сміта. Відчула його з нестарпним смутком. Можливо. У такому разі цьому двійнику дозволять залишатися живим тиждень чи днів із десять, поки вони матимуть час, щоб підготувати усі документи, потрібні для того, щоб він їх підписав. Потім двійник помре, і вони відправлять його з міста, можливо, з гіпнотичним наказом не говорити, Таким сильним, що він помре від нападу астми, якщо спробує комусь розпотякати. Чи, можливо, скористаються трано лоботомією, якщо хлопці грають по-серйозному. Але якщо Сміт помер, ми можемо просто про все забути, тому що ніколи не зможемо довести правду. Тож припустімо, що він і досі живий. Дуже на це сподіваюсь. Що тобі, Гекуба, чи ти для Гекуби? Процитував Кекстон. «Вот хекуба тухім, охі хекуба» – крилатий вислів з трагедії Вільяма Шекспіра «Гамлет». Принц Гамлет каже про майстерність актора, який щойно прочитав уривок з монологу «Енея», що описував страждання Гекуби, дружини вбитого троянського царя Приама. Якщо він досі живий, можливо, у цьому немає нічого надто зловісного. Врешті-решт, багато відомих особистостей використовують двійників для певних виходів. І це навіть не дратує публіку, тому що кожного разу, коли солюки вважають, що помітили двійника, відчувають себе кмітливими і думають, що вони в темі. Тож, можливо, і таке, що уряд просто задовольнив публіку і дав їй можливість поглянути на людину з Марса, про яку ми всі стільки базікали. Може трапитися і так, що через два-три тижні наш друг Сміт буде у формі, і тоді вони й покажуть його. Але я дуже в цьому сумніваюся. Чому? Скористайся своєю гарненькою кучерявою голівонькою. Благородний Джо Дуглас уже зробив одну спробу отримати від Сміта те, що хотів. І ця спроба з триском провалилась. Але Дуглас не може дозволити собі невдачу. Тож думаю, що він поховає сміта так глибоко, як ніколи нікого. І ми ніколи не дізнаємося правди про людину з Марса. Його вб'ють. повільно вимовила Джил. Навіщо ж так грубо? Замкнуть у приватному медичному центрі, і він ніколи ні про що не дізнається. Його вже могли вивести з центру Бетезди. О Боже, Бене, що нам робити? Кекстон нахмурився і думав. «У мене немає хорошого плану. У них і битка, і м'яч. Вони встановлюють правила. Але ось що я збираюсь з цим зробити. Я піду в лікарню разом зі справедливим свідком з одного боку та сильним юристом з другого і вимагатиму зустрічі зі Смітом. Можливо, я змушу показати його. Я буду поруч. Не варто». Не втручайся в це. Ми вже говорили, що це може зруйнувати твою кар'єру. Але тобі потрібна я, щоб впізнати його. Не дуже. Припускаю, що зможу відрізнити того, хто виріс не серед людей, від актора, який прикидається таким, під час дуже короткого інтерв'ю. Але раптом щось піде не так, і ти, мій козир, у рукаві». Людина, яка знає, що вони проводять з людиною з Марса якісь махінації, та ще й має доступ у центр Бетезди. Люба, якщо ти не отримаєш від мене звісток, ти сама по собі. Бене, вони не зашкодять тобі? Я змагаюсь не у своїй вазі, мов хлопчисько. Не знаю. Хм, о, Бене, мені це не подобається. Послухай, якщо ти його побачиш, що робитимеш? Я запитаю його, чи хоче він покинути лікарню. Якщо він погодиться, запрошу піти зі мною. У присутності справедливого свідка вони не посміють його зупинити. Лікарня – це не в'язниця. Вони не мають законного права утримувати його. Хм, а що далі? Йому справді потрібен медичний догляд, мене. Він не може піклуватися про себе сам. Я знаю. Кекстон знову замислився. «Я подумаю про це. Я не можу доглядати його. А ти зможеш, звісно, маючи необхідне обладнання. Ми зможемо поселити його в моїй квартирі». «А я доглядатиму його. Так і зробимо, мене. «Охолонь. Я подумаю про це. Дуглас може витягти законного кролика зі свого капелюха. Можливо, туди викличуть цілу делегацію поліціянтів і сміта запроторять до в'язниці». І нас, можливо, теж. Він спохмурнів. Але я знаю одного чоловіка, який може дати йому притулок. І зможе цього уникнути. Хто це? Ти колись чула про Джубала Гаршоу? Що? Хто ж не чув? Це одна з його переваг. Усі знають, хто він. Тому з ним важко змагатися. А оскільки він іще й лікар, плюс юрист, Змагатися з ним втричі важче. Але важливішим є те, що він такий затятий індивідуаліст, що коли захоче, зможе боротися з цілим відділом безпеки Федерації, звичайним ножем для картоплі. І тому залякати його буде у вісім разів важче. Але річ у тім, що я познайомився з ним під час судового засідання. Він мій друг, де кого я піду лише у крайньому разі. Якщо я зможу витягти сміта з Бетезди, то відведу його до будинку Гаршов у Поконосі. А потім, нехай ті козли тільки спробують знову щось приховати. З моєю колонкою та любов'ю Гаршов до обійок ми їм влаштуємо важкі часи. Розділ сьомий. Попри тяжкий вечір, Уранці Джилл була готова змінити на посту нічну медсестру на 10 хвилин раніше. Вона мала намір підкоритися наказу Бена не втручатися у його спробу побачити людину з Марса. Але хотіла бути якнайближче, коли це станеться. Про всяк випадок. Бенові може знадобитися підкріплення. У коридорі більше не було морських піхотинців. Дві години вона витратила на роздачу їжі прийом ліків та підготовку двох пацієнтів до операції. Часу ледве вистачило на те, щоб перевірити ручку на дверях палати К-12. Там було замкнено, як у сусідній кімнаті очікування. Двері до кімнати спостереження з іншого боку теж були замкнені. Зараз, коли охорони більше не було, вона знову хотіла потай прокрастися туди, щоб побачити Сміта через спільну кімнату очікування але вирішила відкласти це, адже у неї було надто багато справ. Проте вона мала намір ретельно перевіряти всіх, хто заходив на її поверх. Коли Бен не з'явився, вона обережно запитала свого помічника на комутаторі, і її запевнили, що поки вона була зайнята десь в іншому місці, ані Бен, ані хто будь інший не мав наміру побачити людину з Марса. Це змусило її замислитись. Оскільки Бен не назвав час, у неї склалося враження, що він збирається штурмувати цитадель, якомога раніше. Уже скоро Джил відчула, що мусить розвідати ситуацію. Під час перерви вона постукала у двері кімнати спостереження персоналу. Потім зазирнула всередину і вдала здивування. — О, доброго ранку, лікарю. Я думала, тут містер Фрейм. Лікар за столом спостереження видався їй дивним. Він відвернувся від дисплеїв із фізичними показниками, глянув на неї, а потім, зміривши її поглядом, посміхнувся. «Я не бачив лікаря Фрейма, сестро. Я лікар Браш. Можу чимось допомогти?» Це була типова чоловіча реакція, і Джил заспокоїлась. «Нічого особливого. Сказати по правді, звичайна цікавість. Як там людина з Марса?» «Що?» Вона посміхнулася і підморгнула. «Для персоналу не секрет, лікарю. Ваш пацієнт...» Вона вказала на внутрішні двері. «Хм...» Він здавався наляканим. «Вони тримають його в цій палаті?» «Що? Хіба він зараз не тут?» «З точністю до шостої цифри після коми. Місіс Роуз Бенкерсон, пацієнтка лікаря Гарнера». Ми привезли її сьогодні вранці. Справді, але що тоді трапилось з людиною з Марса? Куди його перевели? Не маю ані найменшого уявлення. Скажіть, я що справді пропустив Валентина Сміта? Він був тут учора, це все, що я знаю. І це справа лікаря Фрейма? Щастить же деяким? Поглянь на над чим я застряг. Він увімкнув нишпорку Тома над столом. Джил побачила там цілу конструкцію, так ніби дивилася на неї зверху. Водне ліжко, у якому плавала крихітна літня жіночка. Здавалося, що вона спала. «Що з нею?» е сестро, якби вона не мала більше грошей, ніж повинна мати одна людина, ти могла б назвати це старечим маразмом» тому що вона тут, щоб просто відпочити та пройти медичний огляд. Джил ще кілька хвилин потоваришала з брашем, а потім прикинулася, що побачила вогник виклику. Вона повернулася на свій пост, витягла нічний журнал. Так, ось воно. В. М. Сміт, К12. Переведення. Нижче було дописано. Роуз С. Бенкарсон, місіс Червона К12 дієтичне харчування, призначене лікарем Гарнером. Розпоряджень немає. Медсестра не несе відповідальності. Дізнавшись, що вона не відповідає за багатолітню дівулю, Джилл подумки повернулася до Валентина Сміта щось у справі місіс Бенкерсон, здавалося їй дивним, але вона ніяк не могла зрозуміти, що саме. Тож відкинула ці думки і обдумувала те, що цікавило її насправді. Чому вони перевезли сміта посеред ночі? Напевно, щоб уникнути можливих контактів зі сторонніми людьми. Але куди його забрали? У звичайному випадку вона просто зателефонувала б до реєстратури і запитала. Але бенові думки вкупі з фальшивою телепередачею минулого вечора надто стривожили її для того, щоб показати цікавість. Тому вона вирішила почекати до обіду і спробувати щось дізнатися за допомогою сарафанного радіо. Але спочатку Джол пішла до телефонної будки на поверсі, звідки зателефонувала Бенові в офіс. Їй сказали, що містер Кекстон щойно поїхав з міста на кілька днів. Вона ледь не втратила дар мовлення, але потім опанувала себе і попросила передати Бенові, щоб він їй передзвонив. Потім вона подзвонила йому додому. Там Бена теж не було. І вона залишила таке саме повідомлення. Бен Кекстон не гає в часу. Він готувався до спроби зустрітися з Валентином Майклом Смітом. Йому пощастило запросити Джеймса Олівера Кавендіша справедливим свідком. На відміну від будь-кого іншого, авторитетність Кавендіша полягала в тому, що юрист би і не знадобився. Літній джентльмен безліч разів свідчив перед Вищим судом Федерації. І подейкували, що кількість заповітів у його пам'яті становила не те що мільярди, трильйони. Кавендіш навчався абсолютного запам'ятовування у самого видатного доктора Семюеля Реншоу, а його вміння віддавати гіпнотичні накази перевіряли члени фонду Рейна. Його денна зарплатня чи доля з цього – становила більше, ніж Бен заробляв за тиждень. Але Бен очікував, що всі витрати візьме на себе синдикат Пост. У цій справі найкраще не було занадто гарним. Кекстон підібрав молодшого фрісбі з Бідл, Фрісбі Бідл і Рід, юридичної фірми, яка представляла синдикат Пост. А потім іще двох молодших чоловіків, які зайшли за свідком Кавендішем. Одягнений у простору довгу від підборіддя аж до щиколоток мантію, Кавендіш нагадував статую свободи. Його постать відразу привертала увагу. Ще до того, як вони подзвонили Кавендішу, Бен пояснив Марку Фрісбі, що саме хоче зробити. А Фрісбі вказав йому на те, що на це в нього немає ні статусу, ні прав. У присутності справедливого свідка вони узгодили протокол. Проте не обговорили, що можуть побачити чи почути. Таксі висадили їх на даху центру Бетезди. Вони спустилися до кабінету директора. Бен показав свою візитівку і сказав, що хоче зустрітись з директором. Владна жінка з гарно відточеною вимовою запитала, чи йому призначено. Бен відповів, що ні. «Тоді, боюся, ваші шанси побачити доктора Брумера мізерні». «З якого ви приводу?» «Просто передайте йому», Кекстон говорив голосно, щоб всі інші теж почули, «що Кекстон, автор Воронячого гнізда, тут, разом з юристом і справедливим свідком, щоб взяти інтерв'ю у Валентина Майкла Сміта, людини з Марса». Вона майже втратила професійну зарозумілість, але опанувала себе і холодно відповіла. «Я повідомлю. Присядьте, будь ласка». Дякую, я почекаю прямо тут. Вони чекали. Фрізбі запалив сигару. Кавендіш чекав зі спокійним терпінням того, хто вже бачив усі вияви добра та зла, і тепер вважав, що це те саме. Кекстон нервував і намагався не гристи нігті. Нарешті Снігова Королева за столом проголосила. Містер Берквіст прийме вас. Берквіст? Гіл Берквіст? Гадаю, що ім'я – містер Гілберт Берквіст. Кекстон думав про це. Гіл Берквіст – один з численних приплічників генерального секретаря Дугласа, чи виконавчих помічників. Він спеціалізувався на супроводі офіційних відвідувачів. «Мені не потрібен Берквіст. Я хочу побачити директора». Але Берквіст уже заходив. З вишкіреною посмішкою, орштовхуючи всіх перед собою. «Бенні Кекстон! Як ти, друзяко? Скільки літ, скільки зим? Все ще гнеш свою стару лінію?» Він глянув на справедливого свідка, але вираз його обличчя не змінився. Бен коротко потиснув йому руку. «Звісно, все та ж стара лінія. Що ти тут робиш, Гіле?» Якщо я колись звільнюся з державної служби, то заведу собі колонку. Все, що потрібно робити, це збирати тисячі приток, а решту дня можна витратити на розваги. Заздри тобі, Бене. Я запитав, що ти тут робиш, Гіле. Я хочу побачити директора, а потім п'ять хвилин провести із людиною з Марса. Я прийшов сюди не заради того, щоб ти на вищому рівні відшив мене. Зараз, Бене, не сприймаюся так. Я тут, тому, що при... я тут тому, що преса майже довела Брумера до божевілля. Тож генеральний секретар відправив мене сюди, щоб зняти з нього цей тягар. Добре, я хочу побачити Сміта. Бене, друзяку, чи ти не розумієш, що кожний репортер, спеціальний кореспондент, особливий дописувач – Коментатор, фрілансер та авторка сльозливих історій хочуть того самого. Ти лише крапля в морі. І якщо ми дозволимо, щоб усе було по-вашому, то ви доконаєте нещасного за добу. Поллі Піперс була тут 20 хвилин тому. Вона хотіла взяти інтерв'ю про його особисте життя з марсіанами. Берквіст опустив руки і здавався безпорадним. «Я хочу побачити Сміта». Я побачу його чи ні? Бена, знайдімо тихе місце, де ми зможемо поговорити за склянкою чогось міцного. Ти зможеш запитати мене про все, що забажаєш. Я не хочу ні про що питати. Я хочу побачити Сміта. До речі, це мій адвокат Марк Фрізбі з Бідул та Фрізбі. Зазвичай, Бен не представив справедливого свідка. І всі вони вдавали, що його там не було. «Ми вже зустрічались із Фрісбі, визнав Берквіст. «Як твій тато, Марку? У нього досі судоми?» «Без змін. Цей жахливий вашингтонський клімат. Що ж, проходь, мене, і ти теж, Марку». «Зачекай», – сказав Кекстон. «Я не хочу брати інтерв'ю у тебе, Гіле. Я хочу побачити Валентина Майкла Сміта». Я тут як представник преси і прямо представляю синдикат «Пост». А не прямо – понад дві сотні мільйонів читачів. Я побачу його? Якщо ні, скажи це голосно і констатуй те, що маєш законні повноваження мені відмовити. Марку, ти скажеш цьому історику Нишпарці, що він не може увірватися у палату до хворого, лише тому, що в нього є колонка у синдикаті? Валентин Майкл Сміт уже раз з'являвся на публіці, лише вчора ввечері. Мушу додати, порушуючи рекомендації лікарів. Хлопцеві дали право на спокій та тишу і на можливість зміцніти та зорієнтуватись. Його появи вчора було достатньо. Більш ніж достатньо. «Ширяться плітки», – обережно сказав Кекстон, – «що його вчорашня поява...» «Підробка!» Посмішка зникла з обличчя Берквіста. "Фризбі", сказав він холодно. «Чи не хочеш ти нагадати своєму клієнтові закон про наклеп?» «Легше, Бене. Мені відомий закон про наклепи, Гіле. Повинен бути відомий для роботи. Але на кого я зводжу наклеп? На людину з Марса? Чи на когось іще? Назви ім'я!» «Я повторю», – він продовжив, підвищуючи голос, – «що чув, що чоловік, який вчора давав інтерв'ю, не є людиною з Марса. Я хочу побачити його на власні очі та запитати це в нього особисто». На товпу приймальній притих. Кожен присутній нашорошив вуха, щоб почути суперечку. Берквіст коротко глянув на справедливого свідка. Потім опанував себе і, посміхаючись, сказав, «Бене, можливо, ти отримаєш своє інтерв'ю? Так само, як і судовий позов. Зачекай хвилинку». Він зник у внутрішньому кабінеті, але досить швидко повернувся. «Я про все домовився», – втомлено сказав він. «Лише Бог святий знає чому. Ти на це не заслуговуєш, Бене. Ходи зі мною. Лише ти». «Марку, вибач, але ми не можемо впустити цілий натовп людей. Все-таки Сміт хворий». «Ні», – сказав Кекстон. «Що? Усі ми троє, або ніхто з нас. Обирай». Бена, не будь смішним. Тобі дали дуже важливий привілей. Скажу тобі ось що. Марк може піти з нами, але чекатиме за дверима. Але він тобі точно не знадобиться». Берквіст глянув на Кавендіша. Справедливий свідок, здавалося, нічого не чув. «Можливо, і ні, але я заплатив йому, щоб він був зі мною. У своїй вечерній статті я зазначу, що правління відмовилось дозволити справедливому свідку побачити людину з Марса». Берквіст знизав плечима. «У такому разі ходімо». «Бене, сподіваюся, що репутація наклепника знищить тебе!» З огляду на вік Кавендіша, замість стрибків у трубі вони скористалися ліфтом для пацієнтів. Потім за допомогою рухомої доріжки подолали значну відстань повз лабораторії, кімнати терапії, солярії та безліч палат. Вони зупинилися лише раз, біля охоронця, який перед тим, як впустити їх, комусь зателефонував. Нарешті зайшли до кімнати спостереження за фізичними показниками хворих, що перебувають у критичному стані. «Це лікар Теннер», – оголосив Берквіст. «Лікарю це містер Кекстон та містер Фрізбі. Він, звісно ж, не відрекомендував Кавендіша. Теннер здавався схвильованим. «Джентльмени, я роблю це всупереч своїм рекомендаціям, тому що на цьому наполіг директор». Мушу вас про дещо попередити. Не робіть і не кажіть нічого, що може схвилювати пацієнта. Він у надзвичайно нервовому стані і дуже легко впадає у стан патологічного виходу. Транс, якщо можна це так назвати. Епілепсія? – запитав Бен. Про фану дуже легко помилитися. Це більше схоже на оціпеніння. Але не цитуйте мене. «Для цього випадку не існує жодних клінічних прецедентів». «Ви спеціаліст лікарю? Можливо, психіатр?» Теннер глянув на Берквіста. «Так», – погодився він. «Де навчались?» – Берквіст промовив. «Послухай, Бене, погляньмо на пацієнта та покінчимо з цим. Ти можеш опитати лікаря Теннера пізніше?» «Добре». Теннер глянув на свої прилади та графіки, потім клацнув вимикачем та пильно вдивився у нишпорку Тома. Він встав за столу, відімкнув двері та, приклавши пальця до рота, впустив їх до сусідньої кімнати. Інші четверо пройшли за ним. У Кекстона виникло відчуття, наче його вели оглянути залишки, тому його душив нервовий сміх. Кімната була дуже темна. «Ми затемняємо її, тому що його очі не звикли до наших світлових рівнів», – приглушено пояснив тендер. Він повернувся до гідравлічного ліжка, що стояло у центрі кімнати. «Майку, я привів до тебе друзів!» Кекстон підійшов ближче. Усередині плавав молодий хлопець, наполовину схований у пластиковому покритті, що вкривало рідину в резервуарі. Додатково загорнутий аж до пахв у простирадло. Він подивився на них, але нічого не сказав його спокійне кругле обличчя було невиразним. Наскільки Бен міг судити, саме його він бачив вчора постерево, у нього виникло раптове, хворобливе відчуття, що маленька Джил, маючи найкращі наміри, кинула йому справжню гранату репутація наклепника могла добряче по ньому вдарити. «Ти Валентин Майкл Сміт?» «Так». «Людина з Марса?» «Так». «Ти виступав по стерео вчора увечері?» Чоловіку ліжку не відповів. Теннер промовив. «Не думаю, що він знає це слово. Дозволь мені спробувати. Майку, ти пам'ятаєш, що ви робили вчора з містером Дугласом?» Його обличчя здавалося ображеним. «Яскраве світло. Боляче». «Так, світло зробило боляче твоїм очам. Містер Дуглас привітався з людьми». Пацієнт злегка посміхнувся. «Довга поїздка на стільці». «Добре», – погодився Кекстон. «Я зрозумів». «Майку, про тебе тут добре дбають?» «Так». «Ти не зобов'язаний тут залишатися, ти ж знаєш. Ходити можеш?» Теннер поспіхом сказав. «Бачте, містер Кекстон, Берквіст доторкнувся до його руки, і він замовк. «Я можу йти. Трохи. Втомлений. Бачу, що у тебе є інвалідний візок. Майко, якщо ти не хочеш залишатися тут, я допоможу тобі вибратися з ліжка» а потім відвезу, куди захочеш. Теннер скинув руку Берквіста і вигукнув. Я не можу дозволити вам втручатися у лікування мого пацієнта. Він вільна людина, чи не так? Кекстон наполягав. Чи він тут в'язень? Берквіст відповів. Звичайно ж, він вільна людина. Сидьте лікарю, дозвольте дурню копати собі могилу. Дякую, Гіле. «Красно, дякую. Тож, якщо він вільний, може піти, коли захоче». «Ти чув, що він сказав майку? Ти не зобов'язаний тут залишатися. Ти можеш піти куди завгодно. Я тобі допоможу». Пацієнт довірливо глянув на Теннера. «Ні, ні, ні, ні. Добре, добре». Теннер огризнувся. — Містере Берквіст, ви зайшли надто далеко. Мій пацієнт буде засмучений впродовж усього дня. — Добре, лікарю. Бене, перейдімо до справи. Цього точно вистачить. — Хм, це лише одне запитання. Кекстон напружено думав, намагаючись зрозуміти, що можна з цього отримати. Очевидно, Джил помилилася. Але раніше вона не помилялася. Або вчора ввечері їй просто здалося. Та щось не вписувалося у загальну картину. Він не міг сказати, що саме. «Ще одне запитання», – процідив Берквіст. «Дякую. Майку, вчора ввечері містер Дуглас ставив тобі кілька запитань». Пацієнт дивився на нього, але нічого не говорив. Погляньмо, він запитав тебе, що ти думаєш про земних дівчат, чи не так? На обличчі пацієнта з'явилась посмішка. Оце так. Так. Майку, коли йде, ти бачив цих дівчат? Посмішка зникла. Пацієнт подивився на Теннера. Потім застиг. Очі закотилися, і він скрутився у позу ембріона. Коліна підібгав угору. Голову нахилив, а руки схрестив на грудях. Теннер вигукнув. «Заберіть їх звідси!» Він швидко підійшов до ліжка і доторкнувся до пацієнтового зап'ястка. Берквіст гнівно вигукнув. «Досить! Кекстона, ти вийдеш сам? Чи покликати охорону, щоб вони викинули тебе?» «О, ми самі вийдемо!» – погодився Кекстон. Усі, окрім Теннера, вийшли з кімнати, і Барквіс зачинив двері. «Лише один момент, Гіле», – наполягав Кекстон. «Ви тримаєте його замкненим тут. То де ж він бачив тих дівчат?» «Що, не будь смішним. Він бачив багато дівчат. Медсестер, лаборантів, ти знаєш». «Але я не знаю. Я розумію, що його доглядали лише санітари» і що впускати до нього жінок було суворо заборонено. «Що? Не роби з себе ще більше посміховисько!» Берквіст здавався роздратованим, а потім несподівано вишкирився. «Ти бачив медсестру поруч з ним вчора ввечері? «О, так, бачив!» Кекстон замовки дозволив себе вивести. Вони нічого не обговорювали, аж доки не піднялись в повітря. Прямуючи до будинку Кавендіша. Потім Ферізбі відзначив. «Бене, не думаю, що генеральний секретар буде принижуватися, подаючи на тебе позов до суду. Якщо ти це не надрукуєш. Але все одно, якщо ти справді маєш джерело, про яке згадував, нам потрібно знайти переконливіші докази. У тебе майже нічого немає. І тобі це відомо». «Забудь, Марку». Він не буде позиватися до суду». Бен сердито дивився на підлогу. «Як нам знати, що це був він, людина з Марса?» «Що? Припини, Бене. Як ми можемо це знати? Ми бачили чоловіка того самого віку в лікарняному ліжку. У нас є слова Берквіста, але Берквіст починав з написання спростувань у політичних суперечках, і його слова нічого не варті». Ми маємо абсолютного незнайомця, що має бути психіатром, і коли я спробував з'ясувати, де ж він навчався, мене відволікли. Як ми можемо це знати напевно. Містере Кавендіш, чи побачили ви щось таке, що переконало вас, що цей хлопець, людина з Марса? Кавендіш відповів обережно, це не мій обов'язок формувати думки. Я дивлюся, я слухаю, от і все. Вибачте. До речі, ви звільняєте мене від професійного обов'язку? Що? О, звичайно. Дякую, містере Кавендіш. Дякую вам, сер. Це було цікаве завдання. Літній чоловік зняв мантію, яка відрізняла його від простих смертних. Обережно її згорнув і поклав на сидіння. Він зітхнув, розслабився, і його риси втратили професійну відчуженість. Потеплішали і пом'якшали. Він витягнув сигари і запропонував їх іншим. Фріс би взяв одну, і вони поділилися вогником. Я не палю Кавендіш, зауважив Крістон Кухмарку на роботі. Це заважає оптимальним відчуттям. Якби я міг привезти когось із команди чемпіона наполягав Кекстон то зміг би з усім розібратися. Але я був упевнений, що мені це вдасться і так. Мушу відзначити, промовив Кавендіш, що мене трохи здивувало дещо, чого ви не зробили. Що, що я пропустив мозолі. Мозолі. Точно, вони можуть розповісти про всю історію життя людини. Подібно до відомої монографії Шерлока Голмса про тютюновий попіл. Якось я написав працю про мозолі. Її опублікували у журналі «Свідок». Цей молодий хлопець з Марса, оскільки він ніколи не носив нічого схожого на черевики і жив у гравітації, що становить третину нашої, потрібно порівняти його мозолі з рідним його оточенням. Навіть той час, який він недавно провів у космосі, мав залишити сліди. Дуже цікаво. Прокляття! Святий Боже, містере Кавендіш, чому ви не сказали мені цього раніше? Сер, літній чоловік випрямився, і його ніздрі розширилися. Це було б неетично. Я справедливий свідок, а не учасник. Моя професійна спілка засудила б мене і заменше. Впевнений, що вам це відомо. Вибачте, я забувся, насупився Кекстон. Розвернімо цю тарантайку і повернімося. Ми глянемо на його ноги, або я надеру цьому телепневі Берквисту ззад. Боюся, що вам потрібно буде знайти іншого свідка. З огляду на мою необережність в обговоренні цього, навіть після справи. О, так ось воно як, спохмурнів Кекстон. Найкраще зараз просто заспокоїтись, Бене, порадив Фрізбі. Ти і так достатньо вляпався. Особисто я переконаний у тому, що це був він, людина з Марса. Бритва Окама мінімум гіпотез, лише звичайний здоровий глуст. Методологічний принцип, що отримав назву від імені монаха-францисканця, філософа-номіналіста Вільяма Окама. Скорочено, не варто примножувати суссі без потреби. Какстон висадив їх а потім сів у таксі, щоб політати, поки думатиме. За певний час він набрав комбінацію, потрібну для того, щоб знову повернутися до медичного центру Бетезди. Уже на півдорозі до центру він зрозумів, що його намір був безглуздим. Що це дасть? Він не піде далі від Берквіста. Йому дозволили раз, разом із адвокатом, зі справедливим свідком. Вимагати дозволу побачити людину з Марса вдруге, та ще й того самого ранку було б нерозумно. Йому відмовлять. Ну і оскільки це безглуздо, то чи зможе він вигадати для своєї колонки щось приголомшливе? Але в нього було замало матеріалу для великої статті, бо Кекстон зазнав поразки. Бен мав намір добути цей матеріал. Як? Що ж, він хоча б знав, де тримають ймовірного людину з Марса. Він прийде як електрик? Чи як прибиральник? Надто очевидно, що він ніколи не пройде повзохорону, навіть у ролі лікаря-тендера. Чи був тендер узагалі лікарем? Навряд. Медики, навіть найгірші з них, мають схильність уникати махінацій з професійним кодексом. Взяти хоча б бортового хірурга, Нельсона. Його звільнили, і він умив руки, тому що... Зачекайте-но. Ну. Лікар Нельсон – один з тих, хто відразу скаже, чи був той хлопчина людиною з Марса. Без перевірки мозолів, використання хитрих запитань чи й чогось іще. Кекстон потягнувся до кнопок. Наказав таксі піднятися на рівень паркування та зависнути. І відразу ж спробував подзвонити лікарю Нельсону через свій офіс, тому що не знав, ніде перебував лікар Нельсон, ні як його знайти. Його помічник Осберт Кілгаллен також цього не знав. Але потреби вказувати напрямок для пошуків не було. Так само, як і застосувати величезну кількість невикористаних послуг в Анклаві. Тому що файл важливих персон синдикату Пост одразу ж вказав, що Нельсон перебуває у новій конвалії. За кілька хвилин Кекстон уже говорив з ним. Але безрезультатно. Лікар Нельсон не бачив трансляцію. Так, він чув про неї. Ні, у нього не було причин думати, що передача була фальшивкою. Чи знав лікар Нельсон про спробу примусити Валентина Сміта відмовитися від прав на Марс згідно з рішенням Ларкін? Ні, він не знав про це. І в нього не було причин у це вірити. Тож його не цікавило, чи це була правда. Абсурдно говорити про те, що хтось може володіти Марсом. Марс належить марсіанам. Тож... «Розгляньмо гіпотетичні питання. Якщо хтось намагався...» Але лікар Нельсон вимкнувся. Коли Кекстон спробував знову встановити зв'язок, записаний голос солодко стверджував. Абонент тимчасово призупинив обслуговування. Якщо потрібно, залиште повідомлення. Тоді Кекстон також вимкнувся. Бен зробив дурний висновок стосовно батьківства лікаря Нельсона. Але далі він зробив дещо ще більш нерозсудливе. Він зателефонував у виконавчий палац, вимагаючи розмови з генеральним секретарем. Його дії були швидше рефлекторні, ніж заплановані. Коли він був Нишпаркою, спершу репортером, потім Ліпманом, то вивчив, що таємниці часто можна розкрити, якщо піднятися аж на верхівку, і вже там стати надзвичайно неприємним. Він знав, що таке кружляння за хвостом тигра небезпечне. І розумів психопатологію великої сили так само, як Джил Бордмен бракувало цього знання. Але він повинен був, як завжди, покластися на свою відносну безпеку, як посередника між тими силами, чиєї могутності боявся. Але і обожнював майже весь світ. Єдине, про що він забув, так це те, що зателефонував до палацу з таксі. Він зробив це відкрито. Кекстона не з'єднали з генеральним секретарем і не збиралися цього робити. Замість цього він поговорив з півдесятком дрібних чиновників і з кожним з них ставав агресивнішим. Він був такий зайнятий, що не помітив, коли таксі припинило кружляти і покинуло рівень паркування. Коли він звернув на це увагу, було надто пізно. Таксі відмовлялося підкорятися наказам, які він вводив знову і знову. Кекстон з гіркотою зрозумів, що сам загнав себе у пастку, і нині мусить поплатитися за це. Його дзвінок відстежили. Таксі визначили. Цей ідіот-робот підкоряється наказам повітряної поліції. А саме таксі використали, щоб заарештувати його і доставити тихо і без зайвого галасу. Хотів би він, щоб разом з ним був справедливий свідок Кавендіш, Але не гаючи часу на подібні роздуми, він марно намагався додзвонитися по радіо Марку Фрізбі, своєму адвокату. Він не припиняв цих спроб навіть тоді, коли таксі приземлилось посередині внутрішнього двору паркувального майданчика, де сигнал заглушили стіни. Спробував вийти, але зрозумів, що двері не відчиняються. Тому він майже не здивувався, коли відчув легке запаморочення і усвідомив, що скоро знепритомніє».